Perincian yang kelima penjelasan berkenaan para wali dan pembezaan yang beza, antara mereka dengan orang-orang yang menyaman sebagai mereka daripada musuh-musuh Allah. Dalam kelangan orang-orang munafik dan fajir. Cukuplah dalam menjelaskan perkara ini ayat dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Jika benar kamu cinta kepada Allah, ikutlah aku, dan ikut Rasulullah. Oh, maka Allah akan cinta kepada kamu, mengampun dengan dosa kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih ni. Dalam surah Al-Maidah ayat 54, ya ayuhan ladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fataufiatilahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang yang beriman, siapa yang berpaling di kalangan kamu daripada agamanya, murtad, maka Allah akan datang dengan satu kaum yang dia cinta kepada mereka. Allah cinta pada kaum tersebut dan kau sebut cinta kepada Allah. Al-Millatin ala'al-Mu'mini. Belumah lembut dengan orang-orang mu'mini. Bersikat lunak mudah bersatu padu dengan orang-orang mu'mini. Al-Izzatin ala'al-Kafirin. Tegas dengan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabi'illah. Mereka berjuang di jalan Allah. Wa la yakhafuna lewmatala'im. Mereka tidak gentar dengan cercaan para pencercah. Dalika tablu Allah yu'tihim ma yasha. Itulah kelebihan ya Allah bagi kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas lagi Dan surah Yunus ayat ke-62 dan 63, ke ala inna awliya Allah la khauf 'alaihim wa yahzanun. Wali wali Allah tu mereka tidak takut dan tidak sedih dengan masalah dunia. Allaziina aamanu wa kana yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian, perkara ini di sisi mereka yang menda'wah hanya ilmu dan menyangka dialah yang memberi hidayah kepada makhluk dan menganggap dirinya sebagai para penjaga syariat. Perkara ini di sisi mereka, hendaklah wali-wali itu orang yang meninggalkan sunnah Nabi. Barang siapa yang mengikut baginda bukanlah wali. Perlu meninggalkan jihad, barang siapa yang berjihad bukanlah wali. Dan perlu meninggalkan iman dan taqwa, barang siapa yang melazimi iman dan taqwa dia bukan daripada kalangan wali. Kata syiah, Waih Tuhan kami, kami mohon kepadaMu keampunan dan keafiatan Engkau juga yang memaham dengan doa. Amin. Di sini cerita pasal wali pula. Ahli sunnah wal jamaah percaya kepada wali. Dan mereka itu diberi Allah s.a.w. karamah. Tapi siapa wali? Kata, Al-Tahawi rahimahullah, Wal-mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Orang yang beriman, semuanya wali-wali ar-rahman. Allazina amanu, wa kanu yattaqul. Orang yang beriman dan bertakwa Dia itulah wali yang kasihan Allah Wali tak semestinya Boleh buat magic show Kan ha? Boleh jalan tayak, kembang Tak tak semestinya Wali ada karamah Karamah Tapi karamah wali ada hak dia Daripada ayat Sifat-sifat itu kita dapat simpul di sini Yang pertama Melazimi sunnah Rasulullah Itu ayat yang pertama sifat wali melazimi sunnah daripada ayat yang kedua ada empat sifat kasih sayang dan lemah lembut dengan orang beriman walak dan barak walak kepada orang mu'minin barak daripada orang kafir berlepas dari daripada orang musyrikin dan sangat memusuhi kesyirikan dan maksiat dan ahli-ahlinah ini berkira wali berjuang jalan Allah dengan jiwa dan harta tidak gentar menegakkan kebenaran kerana Allah Daripada ayat ketiga ada dua sifat. Iman dalam hati dan taqwa pada anggotanya. Itu wali Allah Ta'ala. Ahli sunnah beriman dengan karamah para wali bahawa Allah memuliakan mereka dengan perkara luar biasa. Sama ada secara ilmu mahupun kemampuan. Namun hendaklah terlebih dahulu orang yang berzahir padanya kejadian luar biasa ini diukur dengan Al-Quran dan sunnah. Kerana kejadian luar biasa boleh juga berlaku kepada ahli sihir. Wali-wali syaitan. Dan mereka yang Allah berikan istidraj Untuk menyesatkannya Fir'aun Zahir pada dia benda-benda yang luar biasa Kan Diceritakan sebagainya-sebagainya Tak tahu saya tak usah Tapi Yang penting Allah SWT Bagi Fir'aun ni kekuasaan yang lain daripada orang lain pada zaman dia Dia berkuasa Hebat Kan Ahli-ahli sihir Dia boleh buat macam-macam Kan Tetapi Wali ni Orang yang bertakwa kepada Allah Dan karamah dia sama ada Qudrah ataupun ilmiyah Ada wali Allah tak bagi dekat dia Bentuk dia boleh buat magic show dan sebagainya Kan? Tapi dia seri kemampuan ilmi Ibn Tamiyah rahimahullah Dalam hidup dia yang begitu Dengan dia tu dah lah Berjihad, berperang dan sebagainya Macam mana dia berkerang kitab begitu macam mana Ibnu Qayyim rahimahullah anak murid Ibnu Taymiah. Dia Tak ada lah cerita wahak plek ni dia boleh suka jadi ulak ke apa tak ada. Kan. Tapi dia kerang kitab Zadul Ma'ad. Sekarang ni kau cetakkan seluar 6 jilid, kan? Dengan tulisan yang kecil-kecil. Kalau -kecil. macam tak tahu je kan. Zadul Ma'ad. Ibnu Qayyim tu dia tak ada tulis hati apa. Ibnu Qayyim dia pergi ibu safir orang itu Mu musatan ni unta wuling dia dia buat apa dia wuling tanpa melihat sebarang kitab hanya daripada ingatan dia sahaja dan dia mengarang la duimat ha semalam dia agak kami tahu tak tuan-tuan dan puan daripada ingatan dia kan ha? suatu waktu kadang-kadang dia lawih sekali dia sebut begitu saja buat dia kerana daripada ingatan malam itu bukan macam sekarang kan Nah, tulis ni pun. Rupa-rupa-rupa hari. Dua hari kan? Kan? <tik> tak nah, kena tengok kitab. Tak kena semula cerita jumpa pula. Kan. Ah, nah. Itu kekuderaan al-Janh. Ibn Ayyim Ar Lanymari Rahimahullah. Macam mana umok dia. Yang begitu singkat. Tapi dia boleh kitab. Tulis kitab yang banyak. Nah. Itu segi Luar biasa lebih hari Luar biasa daripada segi kekuderaan. Juga boleh berlaku Dan kita tak ingkar Tapi dia Kena nilai Orang itu dengan Apa? Kata Imam Syafi'i Rahimahullah Bal iza ra'aitumul radula Yanshi alal ma' Wa yatiru fil hawa' Fala taghtarru bihi Hatta ta'aridu amrahu al kitab Bahkan dia kamu tengok Satu orang lelaki laki Berjalan tahayyat Turbang ni udara Jangan terpedaya Sehingga kamu tengok keadaan dia ukur Kadaannya dengan Al-Quran Dan sunnah Nabi dan manhaj so, itu orang tanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Ada ada wali yang bukan Hambali. Ha. Awatuh Hambali, Hambali zaman tu lawan kepada Asy'ari. Syekh rah. Ha. ada ada wali yang bukan Salafi. <guluh> Senang cerita, yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Yang bukan daripada orang yang melazimi Al-Quran dan hadis. Zaman tu dia panggil Hambali. Zaman law panggil Wahabi. Betul. Dekat lah tu. eh zaman tu orang panggil Hambali. Orang tanya, "Sheikh, ada qadim?" Dia ni lah Zaman tu orang cop dia Hambali. Zaman law orang duk agu-agu dengan dia. Zaman dulu orang tak law dengan dia. Kan, orang kata jadi Wahabilah masa tu. Kan. Ada orang tanya, "Dia ada dak wali yang bukan Hambali? Yang bukan yang tak ikut Quran Hadis?" Kata Syekh Lam yakul Tak pernah ada Walam yakul Dan takkan ada Assalamualaikum ah. Haa Jadi wali dia mesti ikut Al-Quran dan Al hadis. Ha. Amnul kata dia Dia ulama' Hak cerita pelik-pelik pasal dia jadi imam sebenarnya cuma dengan ikan tu Dan sebagainya sebagain Hak tu rekaan orang atas dia sahaja kan. Ha. Dia tak terlibat dalam benda-benda tu Haa Ulama' ni apa ramai orang tipu kan Ima Syafi'i tu oh banyaklah nanti pun Nabi pun orang boleh buat dusta Allah Ta'ala pun orang dusta dia. Kristian untuk dusta dalam apa nama Banyak nah, Itu bisa lah Tapi jangan cepat percaya Kita kena siasat tu ha, Demikian juga karamah para wali Tidak pula bawa kita melampaui batas Sehingga menjadikan mereka sembahan Semua Allah Dan tidak pula melebihkan wali atas nabi Bahkan di usia ahli sunnah Seorang nabi Lebih akhbar daripada seluruh wali itu akhirah di sana, ujma. Ah. Ingat, ada pun Syiah, seorang imam lebih amboi daripada orang taalar. Sangat bila ini. Allah, amma yaqoolu n'alu an kadirah.